نقران عظیم و شان د تلاوت ډېر لوی فضیلت ده څوک چې د قران عظیم شان تلاوت کړي دته به یو حرف باندې کم اس کم لس نیکاني ملاويږي لکه د یو قران عظیم شان یو لفظ او ذالکا نو ذالکا کې د ری حروف تي زال لام کاف نو په دغه د ری حروف باندې کم اس کم دته ډېر نیکاني ملاويږي په چاڅوک د قران اعظم شان یو رکات تلاوت کی او سی بار تلاوت کی داسیو منځل تلاوت کی نو د دې اجر به سن راضیات می نو د قران اعظم شان د تلاوت اجر او ثواب دل دی او حدیث شریف کی راضی خیرکم من تعلم القران وعلمه تاسو کې بهترین کا ساوه دی چ څوک قران په خپل هم اذکی او بلت مو خی کم انسان چې بخبلا قرآن یعزیم و شان ازدہ او بلت خی لگا انسان تا حدیث شریف کی بہتر انسان ویلے شویده دی سی